David Copperfield de Charles Dickens Pista 21 Și-a scos încet, cu greu, una dreaptă de sub lapumă și, cu o mișcare șovăitoare, a apucat un băț care era ușor legat de o marginea a patului. După ce a lovit în gol de câteva ori cu această unealtă, în timp ce pe față îi se vedea în fel și chip ciuda, domnul Barkis a bătut într-o lodiță al cărei capăt îl zărise mâncă de la început. Și atunci fața i s-a liniștit. Haine vechi! a zis domnul Barkis. Aaa!" am exclamat eu. Aș fi dorit să fie plină cu bani, domnule!" a adăugat domnul Barkis. Și eu!" i-am zis. Dar nu e!" mi-a spus domnul Barkis, deschizându-și cât mai larg ochii. l am încredințat că eram sigur de acest lucru, iar domnul Barkis, îndreptându-și o privire mai blândă către soția sa, a zis, Clara Pegoti Barkis e cea mai bună și mai vrednică dintre toate femeile!" Orice laudă care-i s-ar aduce lui Clara Pegoti Barkis e bine meritată și tot n ar fi de ajuns. Draga mea, vei pregăti o masă pentru oaspeți astăzi, mâncare și băutură bună, nu-i așa? Ar fi trebuit să protestez împotriva acestor pregătiri inutile făcute în cinsta mea, dar am văzut-o pe Pegoti de cealaltă parte a patului foarte îngrijorată la gândul că aș fi putut refuza și de aceea am tăcut. Mai am câțiva bani pe undeva pe aici, draga mea," a zis domnul Barkis, dar acum sunt cam obosit. Dacă tu și domnul David o să mă lăsați să trag un somnișor, când o să mă trezesc, o să-i caut și o să-i găsesc." Împlinindu-i dorința, am părăsit amândoi odaia. Când am ieșit, Pegoti mi-a spus că domnul Barkis s-a devenit și mai zgârcit ca înainte și că folosea întotdeauna același retlic atunci când trebuia să scoată un ban din comoara sa, deși se chinuia nespus de mult, târându-se din pat până la acea lădiță blestemată. Într-adevăr, l-am auzit cum scotea gemete năbușite, îngrozitoare, căci această muncă de coțofană îi priginuia dureri în toate închieturile, Dar Pegoti, deși se vedea în priviri că era milă de el, m-a încredințat că această pornire de mărinimie îi va prii și că nu trebuie să-l oprim. Și așa a gemut până ce s-a întors în pat, suferind, nu mă îndoiesc ca un martir. După ce am a m chemat înăuntru, spunând că tocmai s-a trezit după un somn care l-a întremat și a scos de supern o guinee. Mulțumirea de a ne fi amăgit și de a fi izbutit să păstreze taina de nepătruns alădiței părea a fi o răsplată destul de mare pentru toate chinurile îndurate. I-am spus lui Pegody că va veni și Stierford să o vadă și curând acesta a sosit. Sunt sigur că pe s-o socoteau un binefăcător al ei și un bun prieten al meu și, în orice caz, l-ar fi primit cu cea mai mare recunoștință și cu cel mai deprind devotament. Dar voie și ei spumoasă și atrăgătoare, purtarea lui îndatoritoare, înfățișarea atât de frumoasă, darul lui de a se simți oriunde ca la el acasă și de a plăcea tuturor... Atunci când voia să-și dau o stenala, au cucerit-o pe pegoti în mai puțin de cinci minute. Numai felul cum se purta cu mine ar fi fost de ajuns să-i câștige inima lui Pegoti, Dar până ce am plecat în noaptea aceea, toate alt au făcut o alta au făcut-o pe pegoti să-l cu adevărat. A luat masa cu noi. Dacă aș spune că a primit bucuros invitația, n-aș arăta nici pe jumătate cât de prietenos și vesel a fost. A intrat în odea domnului Barkis, așa cum intră aerul și lumina, împrospătând și făcând să strălucească totul, parcă ar fi adus cu el vremea bună, prielnică sănătății. În tot ce făcea, nimic nu era silit, nimic nu era zgomotos sau voit, ci, din potrivă, de firesc, încât nu ți-ai fi închipuit că s-ar fi putut face altfel sau mai bine. Și astăzi, când îmi amintesc de clipele acestea, mă simt vrăjit de purtarea lui atât de plăcută, de grațioasă și de firească. Am făcut mult haz când am dat peste carta martirilor pe care am găsit-o pe același pupitru ca și o dinioară și de care nimeni nu se atinsese de atunci și am răsfăit paginile cu imagini înspăimântătoare, amintindu-mi de vechile senzații pe care mi le trezise, dar pe care nu le mai puteam avea acum. Când Pegody a pomenit de odaia mea, spunând că era gata, pregătită pentru noapte și că nădăjduia să rămână acolo, Steerforth, fără a lua în seamă privirea-mi a și hotărât în locul meu. Desigur," a zis el, o să dorm aici. Cât timp vom rămâne la Yarmouth? Și o să trag la hotel." Dar nu-i frumos, Tyrfoth, să te aduc atât de departe și să te părăsesc," i-am răspuns eu. Tu ești aici de al case, înțelege, pentru numele lui Dumnezeu," mi-a zis el, și asta e mai presus de orice." Așa s-a hotărât să trag la Pegoti. Până la ceasurile opt, când am pornit spre barca domnului Pegotti și-a desfășurat în voie toate darurile minunate." Și cu cât ceasurile treceau, cu atât și le arăta cu mai multă strălucire. Mi s-a părut atunci, și acum sunt sigur de acest lucru, că pe măsură ce își dădea seama de succesul pe care l-avea, devenea și mai delicat și mai iscusit, ceea ce făcea ca totul să-i fie mai ușor. Dacă cineva mi-ar fi spus atunci că toate acestea nu erau decât un joc strălucitor, desfășurat în beția unei clipe, în dorința nesăbuită de a-și arăta superioritatea, de a cuceri ceea ce era fără niciun preț pentru el, și de care în clipa următoare s-ar fi lepădat cu nepăsare. Dacă cineva mi-ar fi spus-o noapte noaptea aceea, aș fi fost atât de indignat încât nu știu ce aș fi făcut. Poate că o asemenea vinuire n-ar fi făcut decât să sporească, dacă ar mai fi fost cu putință, romanticele sentimente de credință și prietenie care îmi umplau inima în timp ce pășeam alături de el pe plaja întunecată, pustită de iarnă, în drum spre vechea barcă. Vântul și era în jurul nostru. Mai lugubru decât erase și gemuse în noaptea cea neagră când am bătut pentru întâia oară la ușa domnului Pegoti. E un loc am sălbatic, Steerforth, nu-i așa? E destul de neplăcut în bezna asta, mi-a zis el, și marea urlă de parcă ar vrea să ne înghită. Barca e acolo unde se vede lumina aceea, acolo e, i-am zis. E aceea pe care am zărit-o și azi dimineață, a urmat el. M-am dus de-a dreptul spre ea, mânat parcă de un instinct. N-am mai schimbat nicio vorbă până ce ne-am apropiat de lumina care se vedea și ne-am îndreptat încet spre ușă. Am pus mâna pe clanță, i-am șoptit lui Stierford să vină după mine și am intrat. De afară se auzea un murmur de voci, iar în clipa când am intrat, cineva a bătut din palme. Spre marea mea mirare, veșnic mângâiata doamnă Gamici făcuse acest gest. Dar doamna Gamici nu era singura persoană de acolo care părea neobișnuit de agitată. Domnul Pegoti, cu fața luminată de o nespusă bucurie, rădea din toată inima și își ținea brațele deschise, gata să o strângă pe micuța Emily la pieptul lui. Hem, cu un aer în care se îmbinau parcă admirația, sficiunea și însuflețirea, o ținea pe micuța Emily de mână ca și cum ar fi vrut să o prezinte domnului Pegoti. Iar Emily, sfioasă, cobraji îmbujorați, dar încântată de bucuria domnului Pegoti, după cum se putea vedea din lucirea veselă a ochilor ei, era gata să scape din mâna lui Hem și să se arunce la pieptul domnului Pegoti, când apariția noastră a făcut-o să se oprească. Ea a fost cea din tâi care ne-a zărit. Așa i-am văzut pe toți când am trecut din întunericul nopții reci în calda lumina odăii, iar doamna Gamici, în fund, bătea din palme ca o nebună de îndată ce am intrat, această mică scenă a dispărut, făcându-mă să mă înduiesc că ar fi existat cu adevărat. M-am trezit în mijlocul familiei uimite, față în față cu domnul Pegoti, căruia i-am întins mâna când, deodată, hem a strigat. Domnșorul Davy! E domnșorul Davy! Peste o clipă ne strângeam mâinile, ne întrebam de sănătate, spuneam cât de fericiți eram de această revedere și vorbeam toți deodată. Domnul Pegoti era atât de mândru și bucuros de vizita noastră, încât nu știa nici ce să spună, nici ce să facă și nu mai contenea să-mi strângă mâna și apoi să-i o strângă pe al lui Stirforth, și iar pe-a mea, scuturându-și părul zbârlit și râzând cu atâta poftă și mulțumire că era o desfătare să-l privești. Ce întâmplare minunată că tocmai noaptea asta, cea mai fericită noapte din viața mea, dumneavoastră, să veniți amândoi sub acoperișul casei mele, a zis domnul Pegot. E pomenit pe cinstea mea. Emily, draga mea, vină aici, vină aici, mica mea vrăjitoare! Acesta e prietenul domnișorului Davy, draga mea, acesta e domnișorul de care ți-am vorbit, Emily, și iată că a venit să te vadă împreună cu domnișorul Davy în cea mai minunată noapte din viața unchiului tău, o noapte cum n-a mai fost și n-o să mai fie alta! Strașnică întâmplare! Ura! După ce a rostit într-o singură suflare acest discurs, cu o extraordinară însuflețire și bucurie, domnul Pegoti a prins obrazul nepoatei sale în palmelei bătătorite, l-a sărutat de vreo 12 ori, i-a luat cu nespusă dragoste și mândrie căpșorul, l-a strâns la pieptul ei vânjos și l-a mângâiat cu o mână ușoară și duioasă, ca de femeie. I-a dat apoi drumul și a fugit în odoița care odinioară fusese a mea, iar domnul Pegoti, ghăfând în fierbântate atâta neobișnuită bucurie, și-a întors privirea către noi. Dacă dumneavoastră, doi domni mari acum, și ce mai domni, a început domnul Pegoti. Așa e, chiar așa. Bine ai grăit, a strigat Hem. Așa e, domnșorul Davy e un domn mare acum, chiar așa. Dacă dumneavoastră, care ați ajuns mare acum, a urmat domnul Pegoti, veți înțelege cum stau lucrurile, mă veți ierta că sunt atât de zăpăcit. În orice caz, vă rog să mă iertați. Emirii, draga mea, ia știe ce vreau să vă spun și de aceeași șters Domnul Pegoti a izbucnit într-o nouă explozie de bucurie. Mămuco, fii atât de bună și du-te o clipă să vezi ce face. Doamna Gamici a dat din cap și a ieșit. Să-mi ziceți pește, pa mai rău, mar fiert, dacă seara asta nu-i cea mai fericită din viața mea, a declarat domnul Pegoti, așezându-se lângă vatra alături de noi. Iată, domnule, pe mica Emily, a urmat el cu glasul șoptit, adresându-se lui Steerforth. Ia, așa cum ați văzut-o aur cu obraji îmbujorați, Steerforth s-a mulțumit să dea din cap, dar cu un aer cât se poate de interesat, arătând că împărtășea pe deplin simțămintele domnului Pegoti, încât acesta i-a răspuns ca și cum Steerforth ar fi vorbit. Fără îndoială, i-a zis domnul Pegoti, chiar așa e fata, vă mulțumesc, domnule. Hem mi-a făcut de câteva ori semn cu capul de parcă ar fi vrut să adevărească spusele domnului Pegoti. Micuța Emily, a urmat domnul Pegoti, fetița noastră, a fost în casa asta ceea ce bănuiesc. Căci nu-s decât un bietom nu prea învățat, dar asta mi credința, că numai o făptură micuță, cu ochi mari și minunați, poate fi într-o casă. Nu-i copila mea, eu n-am avut copii, dar o iubesc ca și cum ar fi a mea. Mă înțelegeți? Ca și cum ar fi a mea. Înțeleg foarte bine, a zis Tierforth. Știu că mă înțelegeți, domnule, și vă mulțumesc din nou, iar răspuns domnul Pegoty. Domnul Davy poate să-și aducă minte cum arăta când era mică. Vă dați singur seama cum e astăzi, dar niciunul dintre dumneavoastră nu-i în stare să știe ce a fost, ce este și ce va fi pentru o inimă plină de dragoste ca a mea. Sunt un om cam necioplit, domnule, tot atât de necioplit ca un arici de mare, dar nimeni, în afară poate de sufletul unei femei, nimeni nu în măsură să înțeleagă ce înseamnă micuța Emily pentru mine. Și fie vorba între noi, a urmat el coborându-și mai mult glasul, nu doamna e femeia care să înțeleagă, deși are nespus de multe însușiri. Domnul Pegoti și-a trecut iar amândouă mâinile prin păr, răvășindu ca și cum ar fi vrut să se pregătească pentru ceea ce voia să ne spună, și-a urmat, punându-și mâinile pe genunchi. E cineva care a cunoscut-o pe micuța Emily încă de pe vremea când s-a înnecat taicăsu, care de atunci a văzut-o zi de zi când era doar o copiliță și când a ajuns fetișcană și când a crescut mare ca o femeie. Noi cine știe ce de el ca înfățișare! E clădit ca mine, greoi, aspru, bătut de vânturile sărate ale mării, ca un pescar din sud-vest, dar e un băiat cinstit și inimos. Cred că niciodată nu l-am văzut pe Hem rânjind atât de tare ca în seara aceea. Ce-a făcut, ce adresa, a furisit ăsta de marinar, a zis domnul Pegoti cu fața strălucind de bucurie, a ajuns de s-a de micuța noastră Emily. Se ține după ea, îi face toate pe voie ca un fel de slugă credincioasă și a pierdut în mare măsură pofta de mâncare și până la urmă m-a făcut și pe mine să pricep despre ce-i vorba. Acum, vedeți dumneavoastră, și eu doream ca micuța noastră Emily să se mărite și eu doream să o văd căsătorită cu un om cinstit care să aibă dreptul să o apere la nevoie. Nu știu cât mai mi-e dat să trăiesc sau cât de curând mi-o sunat ceasul din urmă. Știu însă că dacă într-o noapte mă va prinde o vijelie în largul și dacă. Nemai putând lupta împotriva valurilor, voi vedea pentru ultima oară lucind deasupra lor luminile orașului, voi muri mai împăcat zicându-mi, e acolo pe țărm un bărbat puternic, credincios micuței mele Emily. Dumnezeu să o aibă în paza lui și atâta timp cât el va trăi, niciun rău nu se va bate asupra ei. Păstrându-și toată simplitatea și seriozitatea, domnul Pegoti și-a fluturat mâna dreaptă, ca și cum ar fi vrut să și a pentru ultima oară rămas bun de la luminile orașului și apoi, după ce s-a înțeles printr-un semn cu Hem, a cărui privire o prinsese, a urmat astfel. Așa! L-am sfătuit să-i vorbească Emiliei. E destul de mare, dar e mai rușinos decât un copil și n-a drăznit. Atunci am vorbit eu. Cum? Să-l iau pe el? mi-a zis Emily. Pe el, pe care îl cunosc de atâția ani și la care țin atât de mult. O, unchiule, niciodată nu l-aș putea lua de bărbat. E un băiat atât de cum se cade. Am sărutat-o și nu i-am zis decât atât. Draga mea, bine faci când vorbești deschis, o să-ți alegi singură bărbatul, slobodă ca o păsăruică, cum-ți-o fi voia. M-am dus apoi la el și i-am zis, aș fi vrut să fie așa cum vrei, dar nu s-a putut. Rămâneți însă amândoi împreună, ca și până acum, și ascultă ce-ți spun, poartă-te la fel cu ea, ca un bărbat. Mi-a strâns mâna și mi-a zis, așa voi face, și timp de doi ani au dus-o așa mai departe, vrednic și cinstit, și nimic nu s-a schimbat în căminul nostru. Pe fața domnului Pegoti, care își schimbase mereu expresia pe măsură ce povestea, s-a evit iar triumfătoarea încântare de mai înainte. Și-a pus o mână pe genunchiul meu, iar cealaltă pe al lui Steerforth, după ce mai întâi și le umezise ca să dea și mai mare însemnătate povestirii, și ne-a ținut următoarea cuvântare. Pe neașteptate, într-o seară, și ca din întâmplare tocmai seara asta, mica Emily se înapoiază de la lucru împreună cu el. Asta nu-i cine știe ce o să-mi spuneți. Nu, pentru că el îi poartă de grijă ca un frate, și când se lasă întunericul, și când e lumina afară, și în orice clipa zilei. Dar pe negândite, dumnealui o ia de mână și îmi strigă voios: Ia, uitați-vă aici cine o să fie nevasta mea! Și ea, sfioasă și îndrăzneață în același timp, râzând și plângând totodată, îmi zice: Da, unchiule, dacă te învoiești!" Dacă mă învoiesc!" a strigat domnul Pegoti, dându-și capul pe spate fericit. Doamne, dar oare nu mi e asta cea mai mare dorință? Dacă te învoiești, acum sunt mai hotărâtă. M-am gândit serios și o să-i fiu nevastă cât se poate de bună, căci e un băiat atât de vrednic și de cum se cade. Atunci doamna Gamige a început să bată din palme ca la teatru și în clipa aceea ați intrat dumneavoastră. Ei, asta-i!" a zis domnul Pegody. Tocmai atunci ați intrat. Și toate astea s-au petrecut chiar aici, în ceasul de față, și iată-l pe acela care o soia de nevastă pe Emily când ea și-o sfârșit ucenicia." Hem?" A rezistat cum a putut mai bine la lovitura pe care domnul Pegot i-a dat-o ca un semn de prietenie și de încredere, și simțindu-se dator să ne spună și el ceva, a rostit cu multă greutate și șovoială. Nu era mai înăltuță decât dumneavoastră, domnul Șorle Davy, când ați venit prima oară la noi, dar eu mi-am dat seama cum o să arate când o să crească mare și am văzut-o cum a crescut, domnilor, ca o floare. Mi-aș fi dat și viața pentru ea, domnul Șorle Davy. Oh, mi-aș fi dat-o bucuros. E pentru mine, domnilor mai mult decât tot ceea ce mi a și putut dori vreodată și mai mult chiar, mai mult chiar decât aș putea spune. O iubesc, o iubesc cu adevărat și pe tot întinsul pământul și chiar pe acela al mărilor nu e nimeni care să-și iubească aleasa inimi mai mult decât mă iubesc eu pe a mea, deși s-au găsit mulți oameni simpli care să spună în vorbe mai frumoase ceea ce au de spus. Era mișcat văzând un flăcată de voinica hem, tremurând sub puterea simțămintelor pe care le trezise mica făptură care-i cucerise inima. Găseam mișcătoare în crederea sinceră pe care atât domnul Pegoti cât și Hem nu arătau. Și toată această poveste mă emoționa. Nu știu în ce măsură amintirile din copilărie îmi sporau tulburarea. Nu știu dacă venisem cu gândul ascuns că o mai iubeam încă pe mica Emily. Știu că tot ceea ce se petrecea sub ochii mei mă bucura, dar la început am avut un simțământ spus de ciudat, care ușor s-ar fi schimbat din bucurie în durere. De aceea, dacă mi-ar fi revenit mie rolul să le răspund așa cum s-ar fi cuvenit, cu greu m-aș fi descurcat. Iar revenit însă acest rol lui Steerforth, și el a făcut-o cu atâta iscusință, că imediat ne-am simțit toți cât se poate de bine și de fericiți. Ești un om strașnic, domnule Pegoti, i-a zis el, și meriți fericirea pe care o în astă seară. Dăm voie să-ți strâng mâna. Hem, băiatule, mă bucur de bucuria ta, dăm mâna. Tu, copilașule, ață focul și făl să ardă mai bine. Iar dumneata, domnule Pegoti, să știi că plec dacă nu o faci pe frumoasa dumitală nepoată care ai voi da scaunul ăsta din colț să se întoarcă în mijlocul nostru. Nu vreau ca din vina mea, într-o seară ca asta, să rămână un loc gol lângă focul vostru din cămin și mai ales locul ei. Nu, cu niciun preț, nici pentru toate comorile din India. Și astfel, domnul Pegoti s-a dus după mica Emily în vechea mea odăiță. La început, Emily n-a vrut să vină și atunci s-a dus și Hemsoya au adus-o lângă focul din vatră. Era foarte tulburată și sfioasă, dar curând și-a recapătat stăpânirea de sine când a văzut cât de drăguț și de respectuos îi vorbea Stilforth, cu câtă iscusință o orice lucru care ar fi pus în încurcătură, cum îi pomenea domnului Pegoti de bărci, corăbii, de flux și de pești, Mumcera am cerat să povestea întâlnirii sale Cu domnul Peggotty la Salem House că de încântat era de barca aceea Transformată în casă și de tot ce se afla acolo Și cu câtă ușurință și strălucire N-a făcut pe toți să luăm treptat parte Fără nicio sfială la discuție E adevărat, Emily N-a prea vorbit în seara aceea Dar stătea și se uita și fața era din ce în ce Mai însuflețită, ceea ce o făcea să pară Și mai frumoasă. Steerforth ne-a istorisit o întâmplare cu un naufragiu înspăimântător, de care și-a amintit pe când vorbea cu domnul Pegoti și ne l-a descris atât de bine de parcă l-avea în fața ochilor, iar micuța Emily l-a urmărit tot timpul cu privirea ca și cum ar fi văzut și ea ce le auzite. Ca să ne mai înveselească, ne-a povestit apoi pățanie nostimă, cu atâta vervă de ai i fi zis că i s-ar fi întâmplat chiar atunci și mica Emily a râs umplând cu sunetul cristalin al râsului ei întreaga barcă, iar noi, prinși de istorisirea aceea atât de plăcută și de veselă, ne-am pornit toți pe râs împreună cu Steerforth. L-a făcut pe domnul Pegoti să ne cânte, sau mai degrabă să urle vechiul cântec marinăresc când bate vântul furtunosc, când bate, bate și la rândul lui a cântat și el atât de frumos și de mișcător un cântec de matelot, încât mai că mi-am închipuit că vântul cel adevărat, care gemea trist în jurul casei și murmura ușor în mijlocul netulburatei noastre tăceri, venise și el să-l asculte. Până și pe doamna Gamici, biată victima propriilor ei închipuiri, a izbutit să o facă să-și uite necazurile, ceea ce nu mai reușise nimeni de la moartea soțului ei, cel puțin așa mi-a spus domnul Pegoti. Nu i-a dat nicio clipă răgaz să se simtă prost, și a doua zi a zicea că parcă ar fi vrăjit o cineva. Dar nu numai Stierforta a vorbit în seara aceea și a atras asupra saloarea amintea celorlalți. Când mica Emilia a mai prins curaj și a început să-mi vorbească, destul de sfioasă cei drept, despre vechile noastre hoinorel pe țărmul mării, după scoici și pietricele, când i-am amintit cât de mult ținam la ea și când amândoi am izbucnit în râs, roșind puțin la evocarea acelor clipe de odinioară atât de plăcute dar care păreau azi atât de ireale, Stierforth ne-a ascultat cu luarea minte, tăcut, privindu-ne îngândurat. Toată seara, Emily a stat pe vechea lădiță, în colțișorul ei de odinioară, lângă focul din vatră, cu hem alături, ocupând locul care altădată fusese al meu. A stat tot timpul lipită de perete, cât mai departe de el, dar nu-mi pot da seama dacă a făcut-o dintr-o feciorelnică sfială față de noi sau dintr-un vechi obicei de a chinui pe cel care era aproape. Am văzut însă că s-a purtat astfel toată seara după câte mi-amintesc, am plecat abia pe la miezul nopții, după ce am mâncat pește, sărați și pesmeți, iar Stierforth a scos din buzunar o sticlă de rachiu de Olanda pe care noi, bărbați am golit-o. Puteam spune acum, noi, bărbații, fără să mă rușinez. Despărțirea a fost veselă și, în timp ce toți cei ai casei stăteau grămadă, lângă ușa rămasă deschisă ca să ne lumineze cât mai departe drumul, am zărit ochii atât de albaștri și de fermecători ai micuței Emily care ne urmăreau din spatele lui Hem și am auzit glasul dulce strigându-ne să mergem cu băgare de seamă pe drum. E o fetișcană tare, frumoasă și atrăgătoare," ne-a zis Stierforth luându-mă de braț. Cu adevărat, e un loc foarte plăcut și oamenii-s drăguți. E o senzație cu totul nou pentru mine să fiu în mijlocul lor." Ce noroc pe noi să ajungem tocmai în clipa când erau atât de fericiți de căsătoria pusă la cale." N-am văzut niciodată oameni atât de fericiți. Ce plăcere să-i vezi și să le împărtășești bucuria cinstită! Flăcăul e cam necioplit pentru așa o fetișcană, nu crezi? Mi-a zis Steerforth. Acest răspuns atât de crud și de neașteptat m-a uimit, căci îl văzusem pe Steerforth cât de inimos se purtase cu Ham și cu toți ceilalți. Dar îndreptându-mi privirea spre el și văzând cum îi licărea râsul în ochi, i-am zis mult mai liniștit. Ah, Steerforth, n-ai decât să râzi de oameni. Poți să o cicălești pe domnișoara doartul sau să încerci să-ți ascunzi față de mine simpatiile cu o glumă. Dar eu te cunosc. Când văd că de bine e înțeles, cu câtă în ai luat parte la fericirea acestor pe pescari sau că de adânc simți dragostea pe care o poartă bătrâna mea doică, îmi dau prea bine seama că nicio bucurie, nici un necaz, nicio emoție acestor oameni simpli nu te lasă nepăsător. Și pentru asta te admir și te iubesc în zecit S-a oprit, m-a privit drept în față și mi-a zis Copilașule, mi se pare că vorbești serios. Ai un suflet bun. Aș dori ca toți să fim ca tine. În clipa următoare a început să fredoneze vesel cântecul domnului Pegoti și am pornit cu pași hotărâți pe drumul care ne ducea înapoi la Iarmus. Capitolul 22. Locuri vechi și oameni noi am rămas cu steerfort prin acele meleaguri mai bine de două săptămâni, eram aproape nedespărțiți, deși se mai întâmplau uneori să treacă vreo câteva ceasuri fără să ne vedem. El era un bun marinar, în timp ce eu nu prea mă atras de vraja mării, iar când pornea cu domnul Pegot în barcă, distracția lui favorită, de cele mai multe ori eu nu-i însoțeam. Locuind la Pegoti, în odăița pe care mă postrase, aveam o sumă de îndatoriri de care el nu era legat. Seara mă simțeam dator să mă întorc mai devreme acasă, știind cât de mult se obosea Pegoti, îngrijindul l toată ziua pe domnul Barkis. Steerforth, care locuia la hotel, își petrecea singur serile după plac. Astfel, de pildă, am aflat că șcista prietenii pescari la Cărciuma Voioșia, unde venea de obicei și domnul Pegoti, sau petrecea nopți întregi pe mare, sub clar de lună, în haine de pescar. Și nu se întorcea acasă decât odată cu fluxul dimineții. Nu-mi făceam însă prea multe griji, că știam că firei nepotolită și mintea inflăcărată aflau o deosebită desfătare înfruntând atât oboseala cât și vremea rea și căutând mereu senzații puternice care aveau farmecul noutății pentru el. Mă duceam deseori la Blunderstone pentru a-mi revedea locurile dragi ale copilăriei, încă o pricină pentru care nu puteam fi tot timpul împreună, căci Tierforth, după ce m-a însoțit odată, n-a mai vrut să repede călătoria. Astfel, după câte îmi amintesc, s-a întâmplat de vreo două sau trei ori să ne despărțim data după gustarea de dimineață și să nu ne mai vedem decât seara, târziu, la cină. Nu știam cum își folosea timpul liber, dar eram încredințat că, fiind foarte iubit de localnici, putea găsi și douăzeci de feluri de a și-l petrece cât mai bine, pe când un altul în locul lui n-ar fi știut cum să se descurce. Între timp eu, pornind singur în căutarea trecutului, îmi aminteam la fiecare pas de vechiul drum și încercam neobosit să regăsesc urmele de odinioară. Le căutăm așa cum făcusem de atâta ori în gând și zăboveam printre ele, cum mi se întâmplase de multe ori cu ani în urmă, când eram departe de aceste locuri. Mă opream ceasuri întregi lângă de sub copac unde odihnau părinții mei. Îl privisem de atâta ori cu un ciudat simțământ de milă când fusese numai al tatălui meu și mă simțisem atât de deznădăjduit când se deschisese pentru a primi trupul nensuflețit al frumoasei mele mame și al pruncului ei. Prin râvna credincioase și bunei mele pegoti. Mormântul fusese mereu îngrijit și arăta ca o grădină. Se afla într-un colț pașnic, nu prea departe de poteca cimitirului. Când mă plimbam pe ea, puteam citi numele săpată pe piatra mormântului. Ascultam mișcat clopotul care bătea ceasurile, amintindu-mă un glas de mult amuțit. În clipele acelea mă gândeam mereu la ce voi ajunge în viață și la faptele alese ce-mi va fi dat să le săvârșesc. Sunetele pașilor se îmbinau necontenit în aceeași melodie, legată de același țel, ca și cum m-aș fi întors acasă pentru a-mi făuri visurile alături de mama. Multe se schimbaseră în vechea în casă părintească. Cuiburile vechi de ciori, de atâta vreme părăsite, dispăruseră, iar copaci aveau crengile și vârfurile tăiate, astfel încât nu-i mai recunoșteam. Grădina căzuse în paragină și în jumătate din ferestrele casei aveau obloanele lăsate. Nu mai locuiau acolo decât un biet nebun împreună cu cei care îl îngrijau. Stătea întotdeauna la fereastra odăiței mele și se uita la cimitir. Mă întrebam dacă nu cumva gândurile sale rătăcite se întâlneau oare cu vrunul din visurile care-mi frământase răminte în acele dimineți cu zări trandafirii, când, în cămașă de noapte, mă duceam la aceeași fărăstruică și mă uitam cum pășteau liniștite oile în lumina soarelui care se ridica. Vecinii noștri de odinioară, domnul și doamna Graeeper, plecaser în America de Sud și ploaia pătrunsese prin acoperișul casei părăsite, și-lăvind pereții din afară. Domnul Cilip se recăsătorise cu o femeie înaltă, osoasă, îngânfată, avea un copilaș plăpând, cu un cap atât de mare că nu și-l putea ține drept și cu niște ochi în care o lucire slabă părea să arate nedumerirea de a fi fost adus pe lume. Rătăceam, cu un ciudat amestec de plăcere și tristețe, prin locurile acelea unde mă născusem și zăboveam până ce soarele de iarnă se înroșea, aducându-mi aminte că era vremea să o pornesc pe drumul întoarcerii. Dar după ce le părăseam și mai ales când mă vedeam alături de Steerforth la cină, lângă focul care pâlpâia în vatră, mă simțeam fericit la gândul că le revăzuse Și la fel mă simțeam, deși, într-o mai mică măsură, când mă regăseam noaptea în mea curată, răsfoind paginile cărții despre crocodili, care se afla întotdeauna acolo pe o măsuță și mă gândeam cu sufletul plin de recunoștință ce binecuvântată-mi fusese soarta, daruindu un prieten ca Steerforth sau ca Pegoti și înlocuindu-mi tot ce pierdusem printr-o ființă atât de mărinimoasă și de bună ca mătușa mea. Când mă întorceam din aceste lungi plimbări, luăm întotdeauna o barcă pentru a ajunge mai repede la iarmus Mă lăsa pe o plajă, între oraș și mare, scurtându-mi cu o bună bucată drumul pe șosea. Casa domnului Pegotis se afla la numai vreo sută de pași de locul unde debarcam și de aceea mă mai opram câteva clipe și acolo. Eram sigur că-l voi găsi pe Steerforth, așteptându-mă, și porneam apoi amândoi prin ceața și frigul care se întețeau spre luminile pâlpâitoare ale orașului. Într-o seară întunecoasă, când am întârziat mai mult ca de obicei, căci îmi luasem rămas bun de la Blunderstone, fiindcă sorocul plecării noastre se apropia, L-am găsit pe fort singur în casa domnului Pegoti, stând gânditor în fața focului din vatră. Era atât de cufundat în visurile sale, încât nici nu și-a dat seama că m-am apropiat. Noi de mirare, căci pașii mei nu sauzăau pe nisipul de afară, dar nici când am intrat nu s-a trezit din visare. Stăteam lângă el și îl priveam cum își urmărea încruntat gândurile. Când i-am pus mâna pe umăr, a tresărit atât de tare, încât am rămas surprins. "Vii peste mine ca o nălucă are mușcării", mi-a zis el aproape mânios. Trebuia să-ți dau de veste într-un fel că am sosit," i-am răspuns eu. Ai căzut din nori?" Nu," i a spus el, nu." Atunci de unde?" i-am zis și m-am așezat lângă el. Mă uitam la foc, la chipurile plăsmuite de flăcări," mi-a răspuns el. Le strici ca să nu le văd și eu," i-am zis, văzându-l cum ațăță focul cu o bucată de lemn aprins, făcând să iasă o sumedenie de scântei roșii care se ridicau prin horn și pârâiau în văzduh. Tot nu le-ai fi văzut." Urăsc ceasul acesta nehotărât că nu-i nici zi, nici noapte. A întârziat mult. Unde ai fost? Mi-am luat rămas bun de la locul unde mă plimbam de obicei. Și eu am stat aici, a zis Tierforth, rotindu-și privirea prin odaie, închipuindu-mi că toți oamenii pe care i-am găsit atât de fericiți în noaptea când am venit s-au risipit de parcă ar fi murit, sau ar fi fost goniți de cine știe ce nenorocire. În atât de pustie a rămas casa asta. David, ce bine ar fi fost dacă, prin voia Domnului, Aș fi avut un tată care să-mi fi călăuzit pașii în ultimii douăzeci de ani. Dragul meu, Stierforth, dar ce s-a întâmplat? Din tot sufletul aș fi dorit să fie avut pe cineva care să mă fi îndrumat cum trebuie și ce n-aș da să mă pot călăuzi și singur mai bine. În toată purtarea lui era o amărăciune pătimașă care m-a uluit. Nici nu venea a crede că putea fi atât de schimbat. Mai bine eram și eu ca bietul pe gotii sau ca neciopritul ăla de nepota lui a urmat ridicându-se și rezemându se mohorut de marginea vetrei, în loc să fiu ceea ce sunt, de douăzeci de ori mai bogat și mai deștept, și să mă chinuiesc singur, așa cum am făcut în ultima jumătate de ceas în barca asta furisită. Eram atât de uluit de această schimbare, încât la început n-am putut decât să-l privesc în tăcere cum stătea, sprijinindu-și capul în mână și privind mohorut la foc. În cele din urmă, l-am rugat foarte serios să-mi spună ce l-a tulburat atât de mult și, dacă nu voi putea să-l ajut cu vreun sfat, să mă cel puțin să îi împărtășesc mintele. Înainte de a încheia, am auzit cum râdea în silă, dar curând și-a recăpătat obișnuita voioșie. Lasă, nu-i nimic copilaș, nu-i nimic," mi-a zis el. Când eram la hanul din Londra, ți-am spus că uneori nu mă pot suferi. Sunt ca un vis urât pentru mine și asta mi s-a întâmplat chiar acum. Cred că am avut un vis urât. În clipele de plictisală îmi revin în minte basmele copilăriei și nu-mi dau seama că-s doar născociri." Mi se pare că m-am socotit aidoma băiatului din poveste pe care l-au mâncat leii pentru că n-a fost cu minte. Iată un mijloc frumos de a-ți sfârși viața. M-a palit o spaimă cumplită din cap până în picioare, cum zic femeile bătrâne. M-am speriat de mine însumi. N-a fost nimic altceva care să te înspăimânte, cred, i-am zis eu. Poate că nu, deși ar fi destule lucruri care m-ar putea înspăimânta, mi-a răspuns el. Bine, a trecut. Nu o să mă mai apuce David, dar îți repet, dragul meu că ar fi fost mai bine pentru mine și pentru mulți alții dacă aș fi avut un tată neînduplecat și înțelept. Fața era întotdeauna foarte expresivă, dar niciodată n-a avut un aer atât de serios și de întunecat ca în clipa aceea când a rostit aceste cuvinte, ținându-și privirea pironită asupra focului din vatră. Să nu mai vorbim de asta, a urmat el cu un gest de parcă ar fi gonit o nălucă. Acum că totul s-a sfârșit, sunt iarăși om, cum spune Macbeth. Să mergem la masă, dacă nu cumva am stricat și eu spățul ca Macbeth, cu cea mai minunată nebunie, copilașule." Dar unde ar fi cei ai casei, mă întreb?" Cine știe?" a zis Tierfort. După ce te-am așteptat pe plajă, am venit aici și n-am găsit pe nimeni. Am căzut pe gândul și când a intrat, eram în prada lor." Sosirea domnei Gamici, cu un coș în mână, ne-a lămurit de ce rămăsese casa pustie. Se dusese să cumpere ceva înainte de înapoierea domnului Pegot, odată cu refluxul, și lăsa ușa deschisă ca să poată intra Hem și micuța Emily dacă s-ar fi întors acasă în lipsa ei. Steerforth, după ce a mai înveselit-o pe doamna Gamici cu un salut foarte nostim și o îmbrățișare hazlie, m-a luat de braț și am plecat amândoi în grabă. Nu înveseli să numai pe doamna Gamici, ci și regăsise și obișnuită ai voioșie, căci tot lungul drumului a vorbit cu multă însuflețire. Așadar, mâine părăsim viața asta de pirați, nu-i așa? M-a întrebat el bucurându-se. Ne-am înțeles doar, i-am răspuns eu, știi că n am oprit și locul la dirigență. Vai, nu mai e nimic de făcut, a zis Steerforth. Uitasem aproape că mai există și altceva pe lume decât să ieși în larg legănat de valori. Aș dori să nu mai fie nimic altceva pe lume. Atâta timp cât nu-și va pierde farmecul noutății, i-am spus eu râzând. Se pare că ai dreptate, deși vorbele astea au și un tâlc destul de sarcastic pentru o ființă atât de neprihănită ca tânărul meu prieten. așa e David, îndrăsnesc să spun că sunt un om capricios, o știu, dar trebuie să bat fierul cât e cald și sunt în stare să o fac. Cred că aș putea trece cu bine examenul de pilot în apel acestea. Domnul Pegot îi spune că te descurci de minune, i-am răspuns eu. Sunt un fenomen în problemele marinărești, nu-i așa? a zis Stierfort râzând așa deși socotește și pe bună dreptate, știind cu câtă râvnă urmărești tot ceea ce spui în gând să faci și cât de ușor izbutești. Dar ceea ce mă uimește mai mult la tine, Steerforth, e că-ți irosești forțele pentru țeluri atât de ciudate și pari mulțumit. Par mulțumit? mi-a zis el voios. Nimic nu mă mulțumește în afară de naivitatea ta, drăguțul meu copilaș, că despre ciudățeniile mele, N-am învățat niciodată arta de a mă lega singur la vreuna din roțile pe care le tot învârtesc exionii din zilele noastre. Am pierdut momentul potrivit pentru că nu mi-am ales meșterul care trebuia și acum nu-mi mai pasă. Știi că am cumpărat o barcă aici? Ești un om extraordinar, Steerforth!" am exclamat, oprindu-mă, că ce auzeam pentru prima oară această noutate. Ai cumpărat aici o barcă, deși nici prin gând nu trece să te mai întorci vreodată prin meleagurile acestea?" De asta nu sunt sigur," a răspuns el. M-am legat de locurile acestea. Oricum, a urmat el grăbind pasul, era o barcă de vânzare și am cumpărat-o. Un clipper, cum îi zice domnul Pegoti, și am lăsat-o să o folosească în lipsa mea. Acum te înțeleg, Stierforth, i-am spus eu încântat. Ai cumpărat o ochipurile pentru tine, dar de fapt ai vrut să-l ajut pe domnul Pegoti. Așa cum te știu, trebuia de la început să-mi dau seama de asta. Dragul și bunul meu, Stierforth, cum să-ți spun tot ceea ce gândesc despre morinimia ta? Taci! M-a oprit el înroșindu-se. Cu cât spui mai puțin, cu atât e mai bine. Știam eu că nu vei putea rămâne nepăsător la nicio bucurie, la nicio durere, la nicio emoție acestor suflete curate. Da, da, mi a zis toate asta. Dar să vorbim despre altceva, ajunge. De tabă să nu-l jignesc stăruind asupra unui lucru de care el se simchise atât de puțin, mi-am depânat mai departe în tăcere gândurile în timp ce ne-am urmat drumul cu pași grăbiți. Trebuie echipată din nou, a zis Stierforth. O să las pe Litimor aici, să vadă de treaba asta, ca să știu că e făcută cum se cuvine. Ți-am spus că a venit și Littimer? Nu. A sosit azi dimineață, cu o scrisoare din partea mamei. Privirile ni s-au întâlnit. Am băgat de seamă că era palid, iar buzele erau livide, deși se uita foarte hotărât la mine. M-am temut să nu se fie ivit vreo ceartă între el și maică-sa, care să-l fi adus în starea în care îl găsisem lângă focul din vatră. I-am vorbit pocolite de acest lucru. Oh, Nu! A zis el, clătinând din cap și râzând. Da, de unde? Și așa cum îți spuneam, a venit și Litimor aici. E la fel ca întotdeauna? La fel, mi-a zis Stilfoth. E liniștit și rece ca polul nord. O să aibă grijă să-i se dea bărci un alt nume. Acum îi zice pescărușul furtunii. Ce-i pasă domnului Pegoti de pescăruși? O să-i schimb numele. Cum? L-am întrebat eu. În Mica Emily. Se uita mereu la mine, ceea ce m-a făcut să cred că nu-i plăcea să-l laud pentru ei mări nimoasă, dar bucuria mi se cita pe față. I-am spus numai câteva cuvinte și el a părut ușurat, relându și zâmbetul obișnuit. Ia te uită!" mi-a zis el, privind înainte. E chiar micuța Emily, în carne și oase." Și cu nelipsitul ei însoțitor, pe cinstea mea, e un cavaler credincios. nu părăsește nicio clipă. Pe vremea aceea, Hem se îndeletnicea cu construirea corobiilor. Stăruise în înclinarea firească ce avea pentru această meserie până ce ajunsese un lucrător foarte priceput. Era în haine de lucru și arăta destul de necioplit, dar aerului de bărbătească voinicie îl făcea să fie ocrotitorul cel mai potrivit pentru mica și înfloritoarea făptură care pășea alături de el. Într-adevăr, pe față îi se puteau citi sinceritatea, cinstea și mândria a dragostei pe care i-o purta. Și pentru mine, aceste însușiri erau cea mai frumoasă podoabă. Văzându-i cum veneau spre noi, îmi spuneam că amândoi erau cât se poate de potriviți. Când ne-am oprit să schimbăm câteva cuvinte, ea și-a retras fioasă mâna de pe brațul lui, ne-a întins-o, mie și lui Stirforth, și s-a îmbujurat la față. Când au plecat, după ce am stat puțin de vorbă, nu i-am mai luat brațul lui Hem, ci am mers singură, părând tot atât de sfioasă și de stânjenită. Am găsit că purtarea ei era foarte frumoasă și atrăgătoare și mi s-a părut că și Stirforth era de aceeași părere. I-am petrecut amândoi cu privirea, în timp ce se depărtau sub razele lunii noi care se ridica. Deodată, o femeie tânără pe care nu o văzusem apropiindu-se a trecut pe lângă noi și am zărit fața care mi s-a părut cunoscută. Nu pe nicio îndoială că îi urmărea pe Emily și pe Hem. Era ușor îmbrăcată, avea o privire rătăcită și un aer de cutezanță, de mizerie și de șertăciune, dar în clipa aceea, în mintea ei nu stăruia parcă decât un singur gând, acela de a-i urmări. Pe țărmul neted, depărtat, umbrele lor se pierduse în bezna în care nu se mai întrezeau decât nori și marea. La fel a dispărut și femeia aceea, fără însă a fi ajuns din urmă. O stafie neagră urmărește pe Emily," mi-a zis Steerforth, fără a se mișca. Ce-o mai fi și asta?" A rostit aceste cuvinte aproape în șoaptă, cu un glas care mi s-a părut ciudat. Cred că vrea să le ceară în ajutor," i-am răspuns eu. O cerșetoară n-ar fi ceva nou pe aici," a spus Tierforth. Ar fi de mirare, însă, ca o cerșetoare să apară așa, în toiul nopții. De ce?" l-am întrebat. Când a trecut pe lângă noi, tocmai mă gândeam că s-ar putea să-i urmărească cineva," mi-a răspuns el după o scurtă pauză. Mă întreb de unde a fi ieșit." Din umbra acestui zid," i-am zis, căci în clipa aceea ajunsesem la un drum unde se sfârșea un zid. S-a dus," mi-a răspuns Tierforth, privind în urmă. De s-ar duce tot răul cu ea, hai să mergem la masă." s uitat din nou peste umăr spre linia mării care lucea în depărtare și apoi încă o dată. Pe drum și-a arătat de câteva ori, în vorbe întretăiate, mirarea pe care o ne neașteptată întâmplare. Nu a uitat-o decât atunci când ne-am așezat la masă, vesel și încălziți de focul din vatră sub lumina lumânărilor. Litimer, care ne aștepta, mi-a făcut aceeași impresie ca și prima dată. Când l-am întrebat ce mai fac doamna Steerforth și domnișoara Dartle, mi-a răspuns foarte respectuos și, desigur, cât se poate de respectabil, Că o destul de bine cu sănătatea, mi-a mulțumit și mi-a transmis salutări din partea lor. Asta a fost totul, dar mi se părea că mi zicea cât se poate de limpede. Sunteți tare, tânăr, domnule, spus de tânăr! Sfârșisem aproape cina când Littimer a făcut un pas sau doi spre masă din colțul unde neveghease, mai ales pe mine după cum simțeam, și i-a spus stăpânului său. Vă cer iertare, domnule, dar trebuie să vă anunț că domnișoara Maucher e aici. Cine? A strigat Stierforth foarte mirat. Domnișoara Mauchel, domnule. Ce-o fi căutând aici?" a zis Stierforth. Se pare că e din partea locului, domnule. M-a informat că în fiecare an vine pe aici pentru anumite interese profesionale. Am întâlnit-o azi după amiază pe stradă și mi-a zis că ar dori să știe dacă poate avea cinstea să vă servească după cină, domnule. O cunoști pe uriașa de care e vorba, copilașule?" Am fost nevoit să mărturisesc că nu o cunoșteam pe domnișoara Maucher, deși mă simțeam rușinat să-mi arăt această ignoranță în fața lui Littimore. Trebuie să o cunoști, căci e una dintre cele șapte minune ale lumii, mi-a zis Steerforth. Când a venit domnișoara Maucher, poftești aici. Eram curios să o cunosc pe această domnișoară, mai ales că atunci când am întrebat de ea, Steerforth a pufnit în râs și a refuzat categoric să-mi dea vreo lămurire. Am rămas deci într-o așteptare încordată și după vreo jumătate de ceas s-a strâns masa, iar noi, cu paharele de vin, ne-am așezat lângă focul din vatră. Deodată ușa s-a deschis și Littimor, cu aceeași seninătate pe care nimic nu putea tulbura, a anunțat Domnișoara Maucher M-am uitat spre ușă, dar n-am văzut nimic. Mă tot zgâiam la ușă, crezând că domnișoara Maucher întârzia să-și facă apariția când, spre nespusa mea mirare, am zărit cum venea, aruncând pe furiș câte o privire caragioasă lui stirford și bălăbănindu-se lângă sofaua care ne despărțea, o pitică puhavă de vreo 40 sau 45 de ani, cu capul și fața mare, cu ochii și reți, cenușii și cu brațe atât de scurte încât pentru a-și duce degetul arcuit la nasul cârd trebuia să-și plece capul pe jumătate. Avea o bărbie dublă, atât de groasă, că fundele și panglicile bonete îi se pierdeau în ea. N-avea nici gât, nici piept și abia de s-ar putea spune ceva despre picioarele ei, căci, deși de la mijloc în jos era normal proporționată și trupul îi se sfârșea, ca la toate făpturile omenești, prin două picioare, totuși era atât de scundă, încât atunci când s-a oprit în fața unui scaun de mărime obișnuită ca să-și pună janta pe el, părea că stă înaintea unei mese.